هم الرجال صناع حياتي اقمار لالي منار الهداتي هم الرجال صناع حياتي اقمار لالي منار قوانا بعزم الاباط وعقوانا بعزم الاباط ايا من تسامى وخلى المنامه ده العمر يمضي ورا من حراما العمر بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات عمالنا من يهدي الله فلا مدل له ومن يدلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله وقال ربنا في كتابه كريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون Zaista zahvala pripada Allahu Tebareke wa ta'ala, koga naš gospodar napravi put uputi zaista je upućen, a koga ostavi u zabludi neće mu naći nikoga ko će ga napravi put uputiti. Sjedočim, da nema drugog istinskog Boga osim Allaha subhanahu wa ta'ala, i da je Muhammed aleyhi salatu wa selam posljednji Allahu poslanik poslan sa istinom. Naš gospodar je kazao u svojoj plemeni to toj knjizi, Ovi koji vjerujete, bojte se Allah istinskom bogobojaznošću i ne umirite nikako drugačije osim kao muslimani. Nakon uvoda, assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuhu, va ba, prisutnima, a i oni koji nas prate preko interneta. Vačera sa kobovoda uz te Tebare Kvetala pomoći, govorit ćemo od dva nova Allahova te bare, kvetala, imena sličnog značenja a prije nego što otpočnemo sa novim imenima koje su prošli put razli ime zadnje večora sa kogoda govorimo o dva nova imena e, imena koja su velikog značanja za svakog čovjeka, za svakog pojedinca, za svako stvorenje. Zašto su od velikog značanja svako stvorenje? Jer upravo iz onoga što proizilazi iz značenja ovog Allahovog debara i imena, imena kojim son Subhanu Vatala opisao, je život i postojanje svakog stvorenja na Dunjalku. A to su dva imena razliku i ar ra -za. U privodu značenja mogli bi kazati jednom riječu obskrbitelj ili onaj koji daje na fakvu rizik svakom stvorenju. Tako da u jeziku svima vama već dobro poznato o rizka rizika. Da je to obskrba. Hrana. I sve što može obufati jedna riječ znači jednom riječu hrani, što unosiš u svoj organizam, može obuhvat tvoju odjeću, može obuhvat sve ono što ti posliješ, sve je to risko koji ti Allah te bareke vata'ala podario i čime te On subhanahu vata'ala uskrbio. Allah te bareke vata'ala ime Ar-Razak u Kur'anu se spominje na jedno mjesto, dok se u obliku množine, množine je spominje na pijet mjesta. A ima razik se spominje u sunnetu poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Tako da prije svega Allah Tebareke wa ta'ala to spominje suri Zariyat 58. majetu gdje kaže Ovdje Allah Tebareke wa ta'ala ukazuje da je on taj koji je ar razak obskrbitelj. O svim stvarjenjima se on Tebareke wa brini. Ne da se plašiš, Ne nemoj da strahuješ, da znači, ćete vidimo ići nešto donoga onoga što ti gospodar te je gospodar Tebare koji je tada propisao. I ne samo to, nego je on zbog da je on moćni i jaki i snažni, koji može da se brine o tebi i o svim stvorenjima. A vidjet ćemo iz nastavka predavanja o koliko se stvorenja ala Tebare koji je tada brine. Što ukazuje da je on, on znači, toliko moćan i snažan i jak, Da se može printo svim tim stvorenjima, razmislim malo o svjetovima danas koja postoji. Koja se postoji prije svijet biljki, žvotinja, čovječanstva. Koliko je danas stvorenja prisutno? Na moru, u moru, u kop, na kopnu, u zemlji. O svemu tome Allah te bareke u tala vodi brigu. I svima njima je propisao i daje i hrani i brine o njima. Subhava. Danas čovjek strahuje da zasuje porodicu. Boji se. Straha ga, jel? Nema što da jede on šta će jest porodica, šta će jest djeca. A zavis te vlaha te barek je bare Kvetala, stvoritelja, o svim stvorenjima vodi i brigu. I to je tvoj gospodar, tvoj stvoritelj na koga se ti ah i oslanjaš, u koga se uzdaš, koji je na tvojoj strani, ako si iskreni pravi vjernik, koji će pomoć u svakoj situaciji. Iz svih ovih imena proizilazi veličina Allah te bareke veta'ala, veličanstvenost. Pa se diriš Allahu subhanahu wa ta'ala i njegove veličine. I pogledajte, kada svako ovo ime uzmiješ i promisliš i razmisliš o značenju, abibi morati ima da porasti u Allah te bareke veta'ala. Je si ga spoznao jednim novim imenom, jednim novim značenjem kojim se on Subhanahu Wa Ta'la ta opisao. Zati mala Subhanahu Wa Ta'la ta u obliku množine neka od tih mjesta gdje spomnije sura Ma'id 114. ajed i sura Al-đuma 11. ajed. Allah kaže وَرْزُقُنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّزِقِينَ I ti nas ob ti nam podari na fakvu, jer si ti najbolji El ti najbolje znaš, jer su oni koji opskrbuju najbolji opskrbitelji. Ne postoji neko sličan tebi. I ništa nije, znači, slično Allahu te bareke وتعالى ليس mislihi شيء. Ništa nije kao on. Te bareke وتعالى. Pa tako ni on svojstvo, u ovoj osobini osobini znači da on daje, da vodi brigu o stvorenjima. I sljedeće mjesto jeste wallahu khayru razikin, a Allah je najbolji obskrbitelj koji vodi brigu o svojim stvorenjima. Kakvo je značaj kada se odnosi na Laha te bareke vatale? Šta su kazali? Ovo znači je razak, ar razik, kada se odnosi na Laha subhanahu vatale. Ibn Đari Rahimahullah je kazao, ar razak je onaj koji obskrblje svoje stvorenja i vodi i brigu o njima, dajući im hranu. Ovo je mišljenje, znači, uh, Ibn Žarira koji je pokušao pojasniti Allahu Tebare Kvetala ime Ar-Razak. Ibn Atiq Rahimahullah je rekao, Ar-Razak je onaj koji je stvorio riznice obskrbe, stvorio riznice obskrbe, zatim kaže iz kojih daje i dostavlja risk, kome? Stvorenjima. Znači da je on Tebare Kvetala stvorio i ste riznice dostavlja stvorenjima to će biti iz vlasta ka predavanju je kazao ar je onaj koji obskrbu daje svojim robovima i vidjećemo kako on to podijeli ovu uh, vrstu znači obskrbe rizika i pitanje stvorenja Zatim kaže nema ni jedne životinje na zemlji a da Allah te bareke vetala ne brine i ne vodi brigu o njoj Naš znači, odje ukazuje na posebnu brigu prema pažji prema životinjama i opskrbu znači za životinje. Zatim kaže što se tiče ljudi, stvorenja razumni bića, kaže postoje dvije vrste opskrbe. Danas ljudi vodi posebnu brigu po ovoj opštoj opskrbi na koju Šejh Said Rahimaullah ukazuje. A to je ova koja znači obuhvata i vi rike i nevjernike, i dobre, i loše. Sva stvarenja, misli se na razumna bića, upuhvata ova opća, Allaho te bareke eva ta'ala, uh, briga i obskrba. U smislu, hrane, odnosno odgoja njihovih tijela. Svak jede i pije i unosi to u organizam. I to je znači, O svakom tom stvorenju, Allah te bare kvetala hodije brigu. Ali kaže, postoji posebna obskrba koju Allah Đelešanovu daje posebnim svojim robojima, a to je hrana za njihove duše. Ne za tijelo, nego za dušu tijela. A to je iman, hrana za to je, kaže iman i ilm, znanje. Jer iman bez ilma ne vrijedi Niti znači znanje bez imana ne vrijedi. Moraš a bi kada obožavaš znaš što obožavaš. A s druge strane kada obožavaš, da obožavaš onako kako to Gospodar te barekova tala zahtjeva od tebe sa imanom i čvrstom vjerom u Allaha te barekova To su dvije posebne vrste. Naći opća i posebna. Opća je gdje učestvuju i vjerni i nevjerni. Dobar, s vima jedemo, s mi pijemo i oni i mi. Allahi Ko se hrani, ko hrani ovje duše um, posebnom hranom Ko je nadahnuo duše, ko je uputio duše, koji je počastio uputom Allah te bareke ve ta'ala. Sve nas i prije nas i koji će doći nakon nas, koji će biti dopučeni, Allah je počastio znači ovom um, posebnom obskrbom. A to je hrana za njihove duše imanom i znanjem u Allaha te bareke te bareke ve ta'ala. Plodovi spoznaje ova dve ovih veliki Allahu te bareke vetala ime aj naravno znači mi smo kazali da se spominje u jedini i u množini i da se u hadisu poslanika sallallahu alejhi ve selleme navodi ima razik e uh, bilgeži hadis e e Tirmizi Ibn Majd gdje kažu da je znači Šerban da je hadis Radostan gdje poslanik sallallahu izmeđo ostalo kaže za Allaha te bareke taala ul khaliku Al-Qabid al-Basid al-Razik. Opisuće Allah tabarek ve ta'ala određenim brojem imena. Hadis je vjerodošljen, znači nije ovo onaj hadis o kojem smo govorili na početku. Da li se spominje negdje znači svih 99. Allahovi tabarek ve ta'ala imena. Znači takav hadis ne postoji. Poslanih s.a. nije izrekao hadis gdje je pobrojao 99. Allahovi tabarek ve ta'ala imena. Ali postoje hadisi gdje je poslanih s.a. naveo nekoliko Allahovi tabarek ve ta'ala lijepih, lijepih imena. Nama je potvrda iz ovoga hadisa da je poslalnik sallam sallam naveo i potvrdio Allah o ime ar-raza. A gore smo kazali ar-raza. Znači, kuranskim ajitima da se navoli. Prije svega, znači prvi plod spoznajovi ovi Allahovi Tebare imena jeste da čvrsto habibi vjeruješ da je jedini obskrbitelj, pravi i istinski koji vodi brigo svi stvorenjima Allah subhanahu wa ta'ala. I je to posebna blagodat koju gospodar Tebarek eva ta'la zahtijeva i traži od nas da se prisjetimo toga. Da se prisjećamo, jer kada se čovjek prisjeti da opstoji Allahovom voljom, njegovim emrom, da on taj koji te hrani i brigu vodi od tebi, koji ti daje i pruža svakodnevno, a bibi mora zati moraš cijeti, moraš poštovati, moraš ga obožavati subhanahu ta'la, znači onoga koji vodi brigu od tebi moraš mu biti pokoran, moraš se odazvati njegovih naredima jer Allah Đelšanu kaže u Kur'anskom ajtu u suri Fatir, treći ajd يَا اَيُّهَنَّاسُ اُخُرُونِ اِمَتَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ Ovi ljudi ovi ljudi svima se obraće gospodare svijetova, ne vijericima sjetite sallahovi tabareka blagodati prema vama koja je to blagodati koju traži gospodar subhanahu wa se sjetimo, da se prisjetimo da se prisjećamo almin khalik engayrullah yarzuku dali postoji drugi stvoritelj da vodi brigut da je stvorite mimo allah te barekatala koji obskrbi vas iz debesa iz zemlje znači prvo stvara koji traži allah te barekatala u kuranskom ayetu jeste da promisliš da se prisjetiš dali postoji stvoritelj pored allah te barekatala koji je stvoritelj i ujedno da vodi brigu, da daje risk i obskrbu iz nebesa i zemlje. Ne postoji. Zatim kaže Lashanuhu, nakon toga La, ilaha, ilahu, nema drugog istinskog Boga koji u mogućnosti, koji može, koji posljedije, to da ti dadne osim On te bare Kvetala koji je jedini zaslužan da se obožava. Zatim završava fe en na du Pa kuda se onda nakon nove spoznaje na koji vam kaže gospodar te barek odmećete. Kuda se okrećete? Znači da li postoji gospodar stvoritelj koji stvara poputa la te bareke vetara, da li postoji neko koji vodi brigu o vama, koji vam daje rizik mimo njega, ne postoji, li, što on kaže la ili la, la. Nema drugog istinskog boga koji posjedje te osobine osim njega koji je zasuđan nakon svega toga što ti je dao da bude obožavan. Jer nakon toga kaže onaj koji to Bude je svjesan toga, nemoj da se nakon svega ovoga odmećeš, nemoj da zaboravljaš Allaha subhanahu wa ta'la koji te je stvorio i koji vodi brigu, koji vodi brigu od tebe. Zatim Allah Đelešanu kaže قُلْ مَيْ يَرْزُكُكُمْ مِنَسَمَا وَاتِي وَالْأَرْضِ Reci, ko vas obskrbulje, ko vam daje risk i na fakku, iz nebesa i zemlje. Upitaj, znači, pitaj sve ljude, pitaj sva stvorenja, ko vodi brigu ovoma, ko vam daje risk, iz neba i iz zemlje. Zatim kaže, la i reci da je to Allah taj koji vodi brigu i koji vam daje risk i na fakvu ko se o vama. Zatim kaže, وَإِنَّا أَوْإِيَّاكُمْ لَعْلَى هُدَنْ أَوْفِي بَلَالٍ مُّبِينٍ Pa koji on onda od nas na pravom putu? Mi ili vi nakon toga? Ili ste kaže vi u oč toj zavode? Ova druga strana koja negira, koja nije prihvatila, koja nije svjesna Allaha te bareke wa ta'ala nije svjesna, ne prisjeća se toga, neće da razmišlja o tom rizku. Odakle, ko daje, ko stvara, ko te hrani, ko brigu vodi od tebi. Neće da promisli, jer kad promisliš i kad razmišliš, abimi moraš doći do zaključka. Da je Allah te bareke wa ta'ala taj koji vodi brigu. Allah što kada pita, ode, kol men jer zuku, kol mina sema Reci ko vodi brigu vama, ko, ko daje risk iz neba i zemlje, la. odmah naređuje, reci Allah je on taj koji vodi. Ne daj ti puno vremena, znači da ti razmišćaš. Aha, možda ovaj, možda ne. Odmah reci, odmah ukaže to Allah te bareke letala koji te hrani, koji te odjeva, koji brigu vodi od tebe o tvoje porodci, potomcima, prije tebe, nakon tebe, o svim stvorenjima. I znači ovdje je jako bitno da čovjek ovo osvati, da razumije da je to prvi plod, da je gospodar subhanahu wa ta'la taj koji vodi brigu o tebe. Zato Habibis od tebe traži da ne bježiš od pravog puta, nego da slijediš pravi put. Allaha i poslanika sallahu alihi wa sallam, kada si na poslu, kada si vam posla, kada nemaš, kada su u oskudici, da razmisliš da onaj koji će ti dati na fakult, koji će te hraniti, koji misli o tebi Allah Ćeleshanovu, ne moja misliti kad neko priprijeti i zaprijeti ostavi ostavi vjeru, ako budeš na vjeri, niješ imati posao, niješ imati ovo, niješ imati ono. Habibi, niko od njih ti ne daje risku. Allah Jehošanu obskrblje i tog poslodavca, i tog direktora, i tog koga mijenja, a i tebe i sve nas. Niko znači ne izlazi izove Allahove i Tebara i Kvetala volje i njegovog, njegove obskrbe. Tako da kada si svjesan toga Habibi, da čvrsto vjeruješ, Onda nemaš brige Niti se plaši za siromašnje Ne boji se toga, niješ biti siromašan Jer Allah je obećao da vodi brigo kome o vjernicima O svim stvorenjima, kazali smo Opća je posebna Opća sve obuhvata Vediš da svi ljudi imaju dunjaluka Rijetko ko da umiri od glada Rijetko ko A posebno na našim prostorima ovdje Ni u ratu nije bilo osoba koji su presilili od zlada. A šta sada? Pa kažeš, ne mogu, ne mogu da sprovodim vjeru. Posao, obaveze, kako ću preživjeti, kako će preživjeti, pa sad imam porodcu, pa sad imaju djeca. Habibi, Allah žanur, vodi brigu i o tebi, o tvojoj porodcu, o tvojoj djeci. A što budeš više bogobojazni, više je sallaha tebara i kvatala bojao Allah djelašanu će ti više dati rizka. I vidjet ćemo znači da jedan od podova jedan od plodova spoznaje ovoga imena da onaj koji bude bogobojazni više je sallaha tebara i kvatala bojao i plašio da će ga Allah djelašanu počasti tim rizkom. Zatim Allah djelašanu ukazuje na mnogo mjesta u Kur'anu. Ukazuje na ništamnost onih lažnih božanstava koje su božavali mušici meke i koji danas obožavaju u čitavom svijetu ukazujući na jednu posebnu stvar, znači, mi znamo da su oni neispravni, da njima e, ibadet činiti neispravno, da onaj koji čini ibadet kipovima, idolima i sl. da je mušrik. Međutim, Allah Jeršanu ovdje ukazuje da ti isti ne mogu ti korist pribaviti, niti štetu otkonati, niti mogu dati hranu. Allah Jeršanu u određenim mjestima u kuranskim ajitima ukazuje da oni ti ne mogu dati hranu, što znači da je zaslužan da bude obožavan onaj koji vodi brigu o te hrani, koji istinski taj koji daje tu hranu i život, on treba da bude obožavan, a ne ta znači nepokretna stvorenja ili mrtva bića koja ti mogu pričati, ti mogu rukama mrdati, niti mogu hodati, znači neživa bića, ne mogu ti niti pomoć, kakvu dati niti onaj ne da ću, ne da ću ostraniti. Allah Željšanu kaže Opisujući takve, ja budun min dunillahi ma la yamliku lahum rizqan minas samawati wal Obožavaju koga? Al-Quran opisuje, opisuje takve, obožavaju kaže pored alate bareke vetala, one koji ne mogu nikakav rizik, nikakvu hranu dati. Allahu ekber. Načiništa nas takvih lažnih božanstava je jedna od tih da ti ne mogu risko dati, obskrbuje, da te ne mogu nahraniti, da ti ne mogu dati nešto od hrane. Nisu mogućnosti kažu, da ti daju nešto niti iz nebesa, niti iz zemlje. I zatim na kraju ponovno kaje, niti šta mogu dati drugo mimo toga. To je samo jedna od stvari koja ukazuje na neispravnost, nešta, neštavnost njihovog i badeta obožavanja njih. A postoje mnoštvo drugih. Nači osobine kojima, hvala te bare koja tala se opisuje, su osobine savršenstva, Imena koja su najveličanstvenija, najljepša i najbolja, ukazuju da je on jedini stvoritelj, zaslužan da mu se robuje, da mu se ibade bade čini, da se on obožava Tebare Kvetala i da se voli cilj, i cilj poštuje. Sve mimo njega, Tebare Kvetala je ništavno i neispravno. Zati Allah kaže, fara tadribu lillahi lemsar, i nemojte Allahu slične smatrati, nemojte namoti sličnosti Allahu te Kvetala, znači ne postoji niti će postojati, ti je postojeno nešto što je slično lahu Tebara i Kvetala, u njegovom zlatu, veličanstvenom biću, niti u njegovim savršenim osobinama. A jedna od lahu osobina jeste da vodi brigu o stvorenjima, da ih obskrblje, da im daje rizk, hrani ih vodi brigu o njima, odjeva ih. o svemu tome znači ne može niko učestovati, niti ima neko, niti ima neko znači ko može ko može donositi odluke i ko može to učiniti poputa Allah te tebareke ve ta'ala. Zato završava Kur'an s pa kaže Inna Allahe wa entumo la ta'alemun Allah je taj koji zna, a vi ne znate. Allah zna i svog savršenog znanja, mi ne znamo. Ili ovi drugi koji još nisu na pravoj uputi, nisu spoznali Allah tebareke ve oni još više ne znaju. Još više ne znaju. Allah te ve ta'ala ukazuje Podučava i uči čovječanstvo koga trebaju obožavati, kome trebaju robovati, od koga trebaju tražiti, ko je taj koji zaista drži opskrbu u svojoj rudzi, koji daje znači, svakodnevno i dano-nočno i svojih riznica, da se ništa od tih riznica ne umanje kod gospodara Tebare Kevetara. I mi smo govorili prije da on udjeljuje, a ne boji se, da će nestati. Ne boji se da će nestati, niti može nestati koji gospodara te ili Tala. Mi danas kada imamo olovku ili nešto slično tome, tiješko nam je to dati nekom. Tiješko nam je to dati. Allah te ili Tala daje. I onima koji ga vrijeđaju, koji ga psuju, i onima koji ga obožavaju, koji ga voli koji ga cije, svima daje. Svima daj, o svima vodi brigo. On smo kazali, kazali da je posebna briga o stvorenjima, o onim pravim, iskren, iskrenim vjernicima, a to je da vodi brigo dušama njihoj. To je da je počastio imanom, imanom i znanjemu Allahu tebareke, tebareke vata'ala. Zatim Alađa Lešanu kaže Allahul lezi khalaqa kum sum razaqa kum sum yumitukum sum juhyiku. Pogledajte ovo. Allah Jelešanu, napočekaj, On je taj koji vas stvara. Zatim će vas sve usmrtiti, a nakon toga će vas sve oživjeti. Allah vas stvara, a On kada te stvori, Habibi, daje ti život. Da li možeš život tek tako obstati? Obstojiti na ovom dunjaku. Mora jesti, mora nosti hranu. Mora se razvijati, mora odrastati. Allah Jelešanu te počastio životom, stvorio te, zatim vodi brigu o tebi kako ćeš se razvijati, kako ćeš rasti, kako ćeš jesti. Nakon toga Allahu pripada moć i pravo da ti uzmije dušu i život. Pa ti uzmije dušu i život. Pa nakon toga, nakon tog života, će vas sve usmrtiti. Pa zatim kaže Allah Jalašanu A da li od vaših lažnih božanstava koje vi obožavate, mimo njega postoji neko koji može slično nešto učiniti? Od ovih stvari. Da li neko može stvoriti? Da li neko može... Znači usmrtiti i da li neko može oživjeti neko smrti. Ne postoji nikom. Ovo salata baraka vatala ukazuje na ispravnost, ništanost, onih koji oni te obožavaju mimo Allaha subhanahu, subhanahu vatala. Zatim kaže, subhanahu vatala amma yushrikun onda shvataš na Bibliju, razumiješ ove završne ajete, znači riječ u ajetima, da kaže neka je uzviše, neka je visoka ova Tebare vetara iznad svega onoga što mu ravnim smatraju. Razumijete? Znači ovdje Jelašan svoju moć, da on stvara, da on usmrćuje, da on oživljava nakon smrti i niko nije pored njega u to učiniti što on te Tebare vetara čini i za tim Ukazuje čovječanstvu da je on zaslužan da bude obožavan, da je visoko za svega onoga što mu smatrim, smatraju ravnim, jer nema znači niti može biti nešto što je ravno i slično njegovoj moći, njegovoj veličini, njegovoj uzvišenosti. Ne može znači, biti slično njegovom biću, te bareke vetala, niti u njegovim savršenim osobinama. Ne postoji znači neko koji je sličan Allahu te bareke, te bareke vetala. Zatim Alađe Lešanu, kada poželi nekom podariti obskrbu I ovo je jekin iman Kada želi nekome da uskrati obskrbu, obskrbu Znaj Habibi, da ne postoji neko Na svijetu Da može dati onaj podari, da ti ono što ti gospodar uskrati S druge strane, kada Alađe Lešanu želi Da ti oduzmi ne postoji neko ko će ti doći sa tim to je akida, to je jekin znači da čvrsto vjeruješ da Allah što ti podar niko ti neće moći što ti oduzme niko ti ne može dokladiti bez njegove volje bez njegove odredbe bez da on to te bare kevetala učini Allah Đarašanhu kaže ma jeftahillahu linnasi mir rahmedin felamum sike leha kome Allah otvori i svoje milosti šta god ta milost obuhvatila pa i onaj rizik ovdje ne postoji stvorenje koje može to zaustaviti. Значи znači kada Allah otvori, kada ti podari, kada ti usferi, ne postoji neko ko može to spriječiti. Ako tjelah odredi da to bude za tebe. Zatim kaže nakon toga, wa ma yumsik fala mursilahu min ba'di. A ono što on uskrati, što on kada odredi da ne bude, znači da ne dođe do tebe, ne postoji neko ko će ti poslati nakon njega teba, rekao je tako. A pogledajte završnice, a oni je silni, moćni i mudri. Silan i moća da mu se ne može nikom suprostat njegovim odredbama, a mudar je u onome što uskraćuje i što daje. Znači, Habibi, kada ti Allah Jelušanu uskrati nešto, ti želiš, Znaj da je to uskratio svoje savršene mudrosti i ne nemoj da se uključe da kažeš zašto meni, Bože dragi, to činiš, zašto ja nemam, oni imaju. Znaje da je Eladž on završio taj Kuranski, ajt, Ako ti je uskračeno da je on to uskrati svoje apsolutne savršene mudrosti, a s druge strane, niko ti ne može to dati jer je Elaziz. Njegova odredba kada se, znači, kada je naredi Kada je spusti, ne može niko, znači, spriječiti da se ona ne izvrši. Ako ti je naredio, ako je odlučio da ti dođe to, niko ti neće uskrati, ne boj se, mirno spavaj kući. A s druge strane, ako ti je uskratio da se okupi čitav svijet, kako je došao da je isposlanika, znači da ti uradi kakav, hajde, ti ga učiniti, čitav svijet. I to je ekina Biblija, kada ovo znaš, kada čvrsto vjeruješ ovo, ti si drugačiji, nisi poput oni koji nemaju imana u ovo koji mislije da je sve od njihovi ruku. Ako ima, ima zato što su mu ruke radile. Što se u poslu 24 sata dođe do na pake. A ne znam iskim da mu je to vlata bar i kvitala dao. A danas postoje ljudi koji radije mjesecima i nemaju plati, ne razmišljaju, pa se jadaju, pa izlaze, pa dižu. Evo demonstracija na svakom mjestu su prisutne. Da traže svoja prava, nema. Što znači da nije do... Znači da nije to to, nego je rizg od Allaha te tebare kebetala. I on će ti dati. On će ti dati onoliko koliko ti je određeno. Koliko ti nije određeno nije. Ti, znači koliko god da izlaziš i dižeš parole, vratite nam novac, dajte nam noc, niješ go dobiti habibi. Mi ne kažemo, njih ne podržamo onih koji suzijeli ljudima nepraviti na njihovih mjeta, tako što im insu isplatili, posladnik sam sam sam kaj, nemojte dozvoliti da radi koji radi kod tebe, da mu se znoj osluši na čelu da mu ne isplatiš to. To isla što podučava, ali mi ne govorimo o toj temi. Nego govorimo da čovjek može nekada raditi, da se ne osvanja svoj rad isključivo da je to toga, nego da je Allah Jelešan taj koji vodi brigu, koji daje rizg i koji, koji brigu vodi o svim svojim stvorenjima. Zatim drugi plod, spoznan je ovog velikog Allahovog Tebare Kvetala imena Ar-Razik i Ar-Razak. Dava Allah Tebare Kvetala taj koji garantira i daje obskrbu onima koji su na nebesima i onima koji su na zemlji. Naći pored toga osjeću ga da je on taj koji je obskrbitelj, on ti garantuje da vjeruje što? Garantuje da vodi brigu o stvorenjima koja su na nebu, koja su u nebu i koja su na zemlji, koja su ispod zemlje, koja su na moru, koja su u moru, svi malate bareke vetala vodi vodi brigu. A Lađan kaže وَمَا مِنْ دَابَتِمُ فِي الْأَرْدِ إِلَّا عَنَ اللَّهِ رِزْكُهَا Ne postoji životinja a da nije na Allahu risk i obskrba o njoj da ne misli o njoj ne postoji životinja Svaha a ne vodi brigo o njoj da riske nafaka i hana nisu kod Allaha koji vodi brigo o takvoj, takvoj životinji ne postoji, koliko je danas životinja Ova dabe, ovdje, obuhvata sve vrste životinja. Pa razmisla bi, promisli, znači kada se kažeš, da može samo jednoj životinji, pomisliti svim, znači to, čim pomisliš i razmisliš o tome, vidiš veličinu Laha bareke kevetala, da vodi brigu o svima njima. A Isa, ali je slan, kada se bude vratio, kakav će svi biti blagostanje, životinje neće napati jedne druge neće na padati insane tako će biti blagostanje znači kako došla Adisa posla lika Salavisa danas je borba za opstanak znači tako opstaju a u vremenu sali slat vas sam toga toga neće biti zatim malađ je kaže ukaže wa kayyin da batila tahmil rizqaha allah yerzukha wa iyyakum wa huwa as-sami'ul alim kaže koliko samo postoji životinja koje nisu u stanju da sakupljaju hranu. Zate vid danas kada čovjek radi samo govila i novac neka kaže za za stare dane, neka neka neka neudjelje nego iskuplja, skuplja znači da nekada tamo pa ga smrt pretekne i ono ostane drugi su koristio od toga. Odalaž što čovjek ukazuje da ovdje znači postoje životinje koje ne mogu da vode brigu, odnosno nisu u stanju da prikupljaju i sakupljaju za te neke dane. Nego jednostavno priživljavaju ono dan za dan. U tom značinju. Zatim, Alašanu kaže, a on sve njih hrani, takve životinje nemoćne, a i vas isto tako. On ima vodi brigu o takvim vrstama životinja, a isto tako i o Zatim, kaj vahuos se mira ali a on je taj koji sve i sve zna zna, znači, kome šta potrebno i zna i koji doziva, koji vapi, doziva la te barek utala da mu dadne pa se la te barek utala takvim odaziva. Ovdje pogledajte kako je Ibnu Kesir protumačio ovaj Kur'anski ajet. Kaže Ibnu Kesir, rahimahullah. To znači da ove životnje nisu u stanju da kupljaju odnosno stječu niti da gomilaju bilo šta za sutra, nego jedu Samo ono, taj dan koji je Elad Žišanu poživio, da žive taj dan. Nemaju, znači, za nešto sutra, da kaže sutra nećemo rat. Nego i sutra, znači, isto i čeka kako i danas. Zati nakon toga kaže, Allah im određuje obskrbu shodno njihovoj nemoći. Stoga on šalje svakom životu stvorenju obskrbu koja mu odgovara. Pa čak i malom mravu koji boravi u dubinama zemlje, i ptici u zraku i ribi u vodi. Allahu ekber. A znači, čela te bare kvetala, osim njima brigu vodi. I oni nisu u stanju znači da tu hranu sakupe za naredne dane. Nač jedan dan se potrude, pa sedam dana se odmaraju. Nego Allah dž.š. Ono kaže da postoji takve životinje da je o njima vodi brigu. Nije će preselneće ugn, nego vodi brigu o njima. Misli o njima, hranihi ali isto tako, kazuje, nakon to da odmah kaževa i jakuma, isto tako i vas o vama brigu vodi, koliko si nemoćena bivi, znaj da Allah što je opet vodi brigu o tebe, nešto te zadeslo ne sikiraj se, Allah, Allah raza, Allah će te obskrbići. Jedne prilike sam bio pored kabe proučio je ezan za sabah, namaz, vi znate tamo da u Saudijskoj Arabiji uvijek između ezan i kameta postoji vrijeme, na desetak minuta kada se čeka i kamet. I čim je mu jezan završio s ezanom nečuje se onaj nema glasova, nema buke, tišina, samo crkva ptica. Kad u ustom tom trenutku počne čovjek neki da glasno viče, da doziva o muslimani, o vjernici, o vjernici mi se nalazimo na svijetom mjestu, kaže ova lahova kuća, ali on to govori povišenim glasom, a plaće, suza suzu stiže. Znači bio sam blizu tu Kabe, mogu sam ga vidjeti na mojej strani. Plaće, doziva, traži od muslimana da budu svjesni gdje su šta su, i onda pokazuje svoju torbu, diže je, znači ovako i kaže, pored svega toga gdje smo, šta smo, na kakvom su mjestu, pogledajte šta je radio meni je naš brat musliman. Poderana torba odozdo, svi dokumenti su mu nestali, a među dokumentama je bio naočanik u kojem je bila sva njegova, znači lova koju je pripremio za te dane koje će boraviti u Mekiju. Ostao je bez dinara, ostao bez dokumentata, ostao bez svega. Meni to nije znači nešto posebno, meni je posebno šta se desilo nakon toga. Alami dva komentara su bila. Prvi komentar kaže jedan, znači to je tajac, ništa se nečuje. Kajahi innaullaha razza. Kada, brate dragi, ne plaši se, Allah je taj koji je obskrbitelj i vodi brigo tome. To je rekao. zati možda je prošlo nekoliko sekundi, s druge strane čovje govori, musliman, su usmani, kaže, <laughs> jahi, jahi, kaže, la tehaf, ta la tahza, nemoj se žalost, nemoj, nemoj strahovati, inna Allahe karim, zaista Allah, plemenit. kad je tu okazao, ovaj i drugi, Allahan, Ustaju ljudi sa svih onih safova, to je jedno na drugom nabacano, počinju se da ono što bliže kaabi budu. Svi su oni počeli ustajat. Samo ruke zavlači u džepove. Kad su mu počeli davati, ja ne znam, on je ovako održao na kajuku. Ovako, ali on plaći, to on plaći, zna, kaaba je tu iza njega možda par metara, zna. I zamislite, to da doživite, Allah znači, prva stvar, Allah je razak, druga da imam plemenit, vodi, brigu, habib, iskušajte, saburaj, zaaž, djese, šta si. Samo Allah zna koliko on skupio, više nego što je Ljudi nisu brojali pare. Znaš ono kao ža, daš, pa ovako izvodiš, pa ono gledaš koja je sitna, koja nije, jel, manja naočevanca. Ja sam gledao, ljudi samo zavuku ruke u džepovi ovako. Ono zna, da ne zna ni lijevica šta je dana, desnica, da ih samo zavuči. Ono je samo ovako, prvo ono se punila, zatim, znači ovako. Suma, znaš tu Allah češanovi. Te iskušalo, na kraju ti Allah češano, dok radi, na dokradi. Na dokradi. Jo nije se jadao, nije znači govorio Subhanala zašto ja, nego kazde na svijetovost mjesta i čudi se, zar i neko da je došao na tako svijetovom mjestu. Dok ljudi razmišljaju kako se lavo približiti, kako prvom safu uklanjati, kako do kabe su... Ne postoji znači neko mjesto da je veće od toga, da lavove kuće kabe. On je opečkani, tako hađije ima puno koji su opečkani tamo. Posljedne znači grupe imaju koje su <laughs> zadužene da je li pljačkaju hađije ali posebno znači to što je on Subhana na takav način to kazao, a posle toga 5 minuta nije prošlo znači. On je sakupio para i on više izgubio riječ. On samo plaće i drži ne zakrčeo. A lađem šlanga počastijati. Imam Kurtubi Rahimahullah kaže da postoji razlika između kuta i rizka. Što je kut? Kut u arapskom znači hrana. Znači sve što? O, čovjek unosi u svoj organizam i to je, znači, onaj, opći primjer. Međutim, risk obuhvata i to i ono što se ne jede, znači, što se ono unosi u organizam. To su, znači, razlika između kuta, kuta i riska. S tim da kaže, imam Kurtobi, da između toga postoji stepeni, deređe, deređe kod Allaha Đelešanu, a da je najbolji vis svega toga, Ono što čovjek za, za organizam što se brine, ne ove druge znači obskrbe je vrste toga, nego ono što unosi za svoj organizam, što te organizam jača, što te čini jačim i snaženim. Zašto? Da bi biti jači i zdražljiviji u činjenju Allah'u te barek vatala i bade i obožavanju Allah'a subhanahu, subhanahu vatala. Od Ebu Hureri radi Allah'u se prenosi da je poslanik sallahu alihi veseleme kazao, a hadis bilježi imam muslimu. Kaže poslanik, čovjek govori moj i metak, moj i metak. Znači, čovjek oplaši svoj metak, moj metak, moj metak. I danas kada vidiš ljudi samo radi na tome kako što više skupti para kako što išće skupiti mjerkama jer smo nedavno u Hodbuk kada na kad Etpendi na Bodia onim kućama danas koje se grade po Bosni, pa kaže mama tri sprata, četiri sprata. Zašto će ti kad sam živi sa ženom neka kaže za uruđan, a kaže sutra kaže došao sin, sin se odvoji kuću sebi napravi, uruđ će došo odvoji se kaže odoca, a otac kaže isto tako izgradi kuću, pa kad neka za uruđšari. Praza je kuća. Razumiješ? Moj imetak, moj imetak. Zatim kaže poslanik sa selam, a od pripada samo ono što pojede samo ono što pojede, pa to uništi. To je prva stvar. Znači, pojedeš što uradiš? Nemaha biv prođe, ništa ne ostane. Zato kaže da bude naostalo u tebi. Znate na kvijetu? Šta god. Da bude naostalo. Na čurišti, odde. A sve on snaži od toga. Zatim kaže ono što obuče i podere. Znači, mjetkom si platio, lijepo izgledaš, lalate po časti, lalate, voli da vidi, blagodati svoje na robovima. Ukrasi, znači, što čovjek može se u... Od, od odjeće, ukrasnište. To mu je pohvalno da radi na tome. Ali će to poderat. I to prolazi. Zatim kaže nakon toga i podijeli i proslijedi. Imać od imetka ono što podijeli, što proslijedi i odlada dalje, znači drugi se koriste koriste od toga. Kad sve što je mimo toga, sve što je mimo toga, on će kada preseli i odi na drugi svijet ostaviti drugom. To više njegovo nije zato pametno čovjek razmišljao i kako i na koji način. Bezlatebu Bekradijalano od os prvih svojim poslanika sa, kai preselio je što smo našo od metka. <laughs> šta imao? Odjedivao, odjeljivao, odjeljivao, odjeljivo, iako imao dratno pljena. Naći da je mogu biti jedanaj bogati. Zatim kao vladar, kao poslanik sallallahu alejhi ve selleme, šta je ostalo iz njega? Šta je ostalo iz Ebu Bekra Radijalana? Na ras 60 godine Ebu Bekr bio bio je Bubek trgovac, moćniji. Abdurahma Bimlauk bio trgovac, moćniji. Oni su bili trgovci, imali su. A šta su radili tim što su trgovali? Da li je to što su gomirali i gradili palače ili ono što zarade, kaže ovo Fisabilila. U Medinu došla karavana, nestažica, niko ništa nema, dolazi on sa karavanom, puno mu izobilju. Ljudi nemaju da pupe, nemaju para, kao sa Fisabilila. Sve. To je bogataš. Ne da se ti onaj pravdaš, oni su biti počeli da bude bogatni, bilo je trgovac, pa dobro, sto hiljada muslimana je bilo naoprosnom haču, koliko je bilo od njih trgovaca moćniji, koji su bili poznati po trgovini i radili s tim da su oskakali u imjetku, o sto hiljada, uvijek ćemo nabrojati dvojicu, jel, ja. Ebubek, Abdurrahman ibnav, Ebubek, Abdurrahman ibnav. I oni kad pogledaš njihov imjetak, dolazi Tebuk, dolazi, znači se prikuplja, uh, sredstva za e, vojsku, kako znači osnašiti, na koji način osnašiti tu vojsku logistika, dolazi Omer da prestigne sve ostale da pretekne kada Allah postaneće poj metka kaže dajem mi i poslanika, za vjeru. Koliko ti osloka još pojemetka. metka? A dolazi Ebu Bekle i kaže daj, savi metak Allah. Koga ostavljaš, ostavljam Alaha i poslanika, dovoljno je to porodce znači Ebu Bekrova. To je bogataš kontate da je sad svoj imetak. I tako su slavni, oni su davali, ljudi su drugi plakali, izma šta da daju. Pa dođe sa pola gurme, zaje ste pola gurme dođe na tu kamaroj stavi. Evo da i on učestvuje u tome. Al su znali vrijednost, boj se, boj se vatre makar sa pregršt hurme. Može se prevesti pregršt može se prevesti u u, u, u Buharije kao i pola gurme. Razumijete? da se bojiš, ali to istinski, svog srca, ono što imaš, to dat nešto, to udjeliš. I to je bilo na njima znači, pojenta života, da se udjeljivali. Poslanik s.a.s. predstavio kakve je kuće ostavi iza sebe. Bilo je koji smo bili jako fine kuće, a poslanikove kuće kakve su bila. Koji nama uzor, a zhab je poslanik s.a.s.a.s.a.s.a.s.a. Poslanik s.a.s.a.s.a.s.a.s.a. I poslanik nije zabranio čovjek da ima ono što mu pripada, ono što može, ali ne treba pretjerivati, ne treba da se natjecati. Danas brakovi pucaju kod braća je što kaže, ti se mene, kaže, prevario. Zašto sam me prevario? Nedavno je bila medresa dresa ovdje. <laughs> Brat bi gledali, rišće država, znači prava, što žena ima, što posljedio ti prava, pa jedna od prava da vam preskočimo dres, pošto se radi o rizku, Spomiraju da će u svojim predavanjima, da ženi pripada, znači da ima odvojenu kuću, pravo na to, da ima spratiost. Nakon toga, bratu dolazi žena kući i kaže mu ti si mene, kaže, prevario. Kaže, što sam te prevario bolj sa vlažnjim. Kaj, kad si me, kaže, ženi, nisi mi da im pripada pravo, da ima pravo na kuću, kaže. Gdje kuća što sam su, suhanila? Ona nazad, teško na laami, teško zašto pa znači čemu se mi odgajamo, suram. Šta mi želimo? Kratko. Brat kaže, sestra, ja sam tražio da imao sam burek tada, dan <laughs> da napravi. Pa jel, A nije sudala zbog toga. Zbog čega sudala? I nije ti bilo nakaj pameti to, to što si she spomeno, alhamdulillah, to i to tako pripada. Zato i u mogućnosti. Al da li je to osnovno znači pravo njeno, odnosno šart da bi taj brak uspio da moraš imati taj mesken da moraš imati kuću da maš prije toga živi sa majkom sa svekrvom razumijete zašto šta te smeta ako brat ima a brat odvojen i uopće skupa ali ona sada hoće kuću posebnu kuću i traže tako i koliko je danas brakova koji žive 6 godina, 7 godina, 10 godina I sa su počeli samo da izmišljaju znači svoja prava kom je šta pripada. Čim to počne, u braku da se kaže, meni pripada moj hak, te pripada tvoj hak, to će da pukne vrlo brzo. Tu nema ni harmonije, niti ljubav, niti bilo, znači kakve vrste sklada. To ne može znači obstojati. A za vidimo, dobro, hajde, to ti pripada Islama, da vidimo šta je poslanik Ali Islama tu je Islama dao svojim ženama, koje su bila najbogo bojaznije, a koje su ti primjer u vjeri, primjer u vjeri. Ajša rad Jalanha kaže, kada bi poslanik A.S. ustao na, u, na noći nama za obaviti, nije bilo mjesta da spusti svojemu varet šelo nad zemlju, da učini seždu, nego je morao moje noge, znači, isklanjati u stranu, da bi obavio. Subhala sobe Ajša rad Jalanha. Da su bile zadovoljni, bile su čestite, bile su prave vjernice, gdje su danas žene takve? Gdje su muževi da budu zadovoljni sa takvim? Sa takvim, znači, načinom, nego hoćemo samo nešto da širimo, gradimo. Ne kažemo nije, znači, dozvrano da je to zabraveno. Ne da je zabraveno. Ali mi bi govorimo o nekoj vrsti skromnosti. Na sogodamo na poslanika, sallahu alihi vselema. Njegov život, život. Nj... Zašto? To što je to najodabranije stvorenje. Najbolje stvorenje. On nam je uzor u svemu. I njegove žene su primjer svim ženama. Pa da vidimo ostale sahabike kako su živjeli. Vratnog plena je bilo puno braćom. Na fake je bilo puno. U Osmanovom vremen mnogo je dolazilo znači, od ratnog plijena u Medinu. Tako da je Medinjani nisu ništa drugo radili, živjeli su od ratnog plijena. Išao je glasnik kroz Medinu, pitao, treba li kome, znači od ratnog plijena se odimala sirotinom ja u nije bilo nikog da kaže treba meni. Zato učenjaci kaže je fitna tada nastala, da su ubio Osman rad ljudi nisu više ništa radili, samo se svetlo uživali, lako danas su je socijalna na svakom mjestu i onda samo znači počeju prepričavati, skenirati, analizirati osobu od osobe i donose huk mu, huk mu, huk Tako je do osmana, Maka, upravo tako je došlo znači, u obistvu osmana. Ljudi nisu mojšta raditi počeli su sjetiti po čoškojima, družiti se, zijelti, ne ovdje brigu o nekim drugim stvarima, ali da vidimo Osman postavio tamo svog, postavio svog, postavio svoj šugaj na osman radi Olanu. I na do dok nizu došli iz Iraka, ali najjačiji, da ne kao neustrašivi od njih, koji su u sudu dignu u na Osmana radi Olanu. Tako su okončalo to. Međutim, a Bibi, a da vidimo, znači, njihov život, kako su bile, šta su imali, razumijete? Dok su o ovom pričalo, O ovakvim stvarima bi, znaš kako je ljepota bila živiti 95. i 6. i 7. i 8. i 9. Svi su imali iman, mašala, viso, braća se vole, sestra se vole, svi se cijeli. Danas kad se počelo samo u Dunjalku pričati, daj mi, daj mi, daj mi, rade ovo, rad, treba me ovo, treba me ono, treba jedna mašina, druga mašina, treća mašina, treba mi, ovo, treba me ono, pa ja imam pravo na... imam sluškinju u kući. Imam pravo i na to, razumijete? Na sve se traži šta imaš pravo, i čovek istovremeno traži da da vidimo siru poslanika, sasan šta su imale te žene. Ovo ko se kaže, pa daj neko ko je stvarno hoće dunjanal, koji to pusti. Al bi bi šta je tebi najprečilo u životu? Znate, imate ljude koji danas kažu zabranjena tajga, zabranjena tajga, zabranjena tajga, zabranjena tajga igra. I sve zabranjuju, znači ne daju ljudima Oni koji su malo slabijeg imana, ljudi koji su navikli da imaju, ne daju im nikakvu vrstu alternativu u Na Samo zabranju. Zato što gledaju život sa svog nivoa, znači imana, što je jedan šeek kaže, Kestor, Allah, povećo kaže vaš broj, takvi, koji tako gledaju. To su maša, najbolja, leta umeta, ali kaj, brate, znaj da ima neko koji je malo hafifniju imanu od tebe, Neko ko ne gleda ako tako, ne uči Kur'an dnevno, toliko koliko ti učiš, nije bo, ne posjećuje dersove, ne slušava dersove, ne dograđuje se svakodnevno, neko je manje, da je malo, pa ga pogledaj, znači elhamdlo dobar sa tome, možeš tu, može to proći, igraje malo futbala, Id pje dana igraje futbala, to. nije problem, igraje malo futbala, košarke, ti provodi, za tebe to danguba, ti više voliš da ja provučiš čuzbora, jel pa bolje, kad pogledajš to je bolje, bolje za ti masav, za svaku riječku koji isprovučio. Alhamdulillah znači zamiste svaki her koji prilici koliko ima čovjek doko naiđe ja tamo skače. Još nema ni nijeta da se osnaži, znači našo lupio fulio i nije to znači. Ali on Alhamdulillah kad dođe vrijeme ramazal što ti ćeš džamiju plati, to je hajer veliki. Znači on nije na tom stepenu pop tebi. Ne možemo ne može, to ne može, to ne može tako gledati. drugačije, znači dozvolimo, ne kradi, al zna da ume to imaju ljudi koji su u dobru, ima onih koji svide na sredini, neki koji kaskaj. Tu je tako ili ono, opisu umet poslanika, umet ljudi, da ima svakakvi, ali znaš i svakom nešto što mu odgovara, kontaš. E odje, znači, i ovdje znači ovim našim braku i našim životima, a bim nemoj samo dogadaš ono što ima princeza, što ima kraj, što ima jab i ovo, jab i ono, kontaš, meni treba, zadovoj se sa onim što imaš i reci Alhamdulat tome, i ustraj, i gledaj da zadovoljiš Allah, te barei kvetala. Pa, sumana, koliko je primjera, znači, od sahabiki, zatim u generaciju kada je došla nakon nije, pa sve do dana danas, koji negledaju život, znači, kroz te obaveza, trebaš mi, ovo, ja primam pravo, ti si, suman, prevario sam je. to kazao, kod njena je bilo pravo da mora za da kada, došli pijet oni šartova, pijet šartova poslije pri sklapanju braka nije se spominje taj šart, ne taj brak, valjam znači šarta se skopi brak, to je 5 šartova, ne znam. Još otvojeno, sve subhalo, to je tako kad čovjek, i kad pomisliš od koga dolazi, to su ljudi koji žive sunnet, koji hoće da budu najbolji, znači u Umetu, Bosne, oskače od svega, ali iza svega toga se krije svašta. I za ovih prsa svašta čovjek ima unutra što prikriva ali nije to izaće. Izađe, razutkrije. Salaš, onda dalje je to da izađe. A nemoj da budemo takvi, Baj, da budemo, znači, pravi muslimani, da budemo zadovoljni sa onim što imamo, da ne tražemo nešto idealno, nego skrvno su Allah. Poslanik, saloseleme, je mogo da ima nešto najbolje. Za nije Omer radi Allahom došao kod poslanika, salalahu alihi veseleme, on je Hasuri. Leži i ustaje poslanik, ostali mu tragovi Hasuri, poleđuje. Omer si je ovo počeo plakat. Jeca, jeca, jeca. Kaže Allah poslanika. Zašto, Omer, ne zašto kalahu poslaniće, zar nemaju kranje Perzije to, zar nemaju znači Bizantije to, imaju to, a ti kaže na tome. I onda mu kaže, poslanih sallallahu alaihi wa sallam, elaterda, zar nisi zadovoljan, kaže omere, da njima, kaže, bude dunjaru krema džanet. Kako ga ti, poslanih sallallahu alaihi wa sallam, ga tješi. A pogledajte kako ga je odgojio, kad je od, dobio vlast, kad je postao halifa, kakvo je odjeći otišao da uzme ključeve kuca. Zakrpa, Koliko je zakrpa, to su bili znači prepoznatljivi znakovi da mu daju te ključeve u zakripljenoj odjeći i na kakvom joj kako je jahalica došla. Da li na dvila jedno pa se mijelja u toku putovanja. Omer halifa, koji je pripada pravo, nam koči je zlatne, on u smislu tako uradi da ga prevuče tamo. Razumjeti? Omer, znači, da brani nakon Ebu Bekra umetu poslanika za Oselem. Zamislite da kako da raz uzrašu kraljeve, ljubi kralju, kralju, kralju. Znači, to Omera radi ono kako bi trebao ljubiti, grliti, dizati. E bi se vrednovalo, znači, iman, e, i sve ono što Allah Želšano traži, niko ih ne može preteći, ni Ebu Bekra, ni Omera, ni Osmana, ni Ali. Nakon poslanika za Oselem. To su najbolji umetu poslanika. A kako je odjeći otišao? Jer mogao ovo bio halifa. Omer, Ebu Bek Radjelan je preselio, Omer otvara kasu Beytu mala, nema ništa u kase. I on kada je samo ne može se stići, ne možete se preteći, sve je podijelio prije zvrti, razumijete? Preteko, znači, htio, znači nije htio da stoji to da gomila mila, tamo ljudi imaju znači, potrebe, zati nego di jeli, bismila, treba, kome je treba, samo di I to radi Omer radila isto tako nakon smrti. Koliko je primjera, znači mi se pošlišemo o sadrsa, ali se, znači, s vraća na rizku. Svatanje to toj obskrbe. je jedne prilike, znači, ko žene, kažela, tamo ima malo više djesa za kolače, otkut ti to kad zna da nije donosio. Kada sam svaki put kad ti doneseš ono treba, malo odvoj opet, malo odvoj i skupla, skupla, dok nije skupla određen znači, dio i napravi kolak. A, kaj neće više, znači, o porodci, kažemo previše, pa uskrati sam sebe. Razumijete? To su primjeniti pa primjeri za koje nas trebamo povoditi, koje trebamo slijediti. I sama ta zatrpa njegove odjeće govori o njemu. Održao hudbu, dao mu sin odjeću, kaže, otkud tebi ta odjeća tako fina sređena, kad dao mi je sin, <laughs> dao mi je sin. Htio se opravda odmah, nije znači od imedka, bebi tu mala, nije se nije od plate, nego dao sin sine dio. Razumijete? A to su pravi primjeri, pravi primjeri. Kakve su im kuće bile, kakve su im žene bile, šta su jeli, šta su pili, č A mi tražimo sve što je idealno, idealno, idealno, je samo neka prava, ne da ih izmišljam, prava postoja, ali mi ne mora sam ta prava uzeti, pa nisu uzeli najbolji. Najbolji nisu uzeli to što im pripadao ti prava, ostavili su radi vlađe dali malo talak Dunjaluku, s druge strane malo zuhda, pokaže malo zuhda prema Dunjaluku. Nemoga ga toliko voliš, sjeniš, počpiš i smatraš velikim. Zato Enes radi Allahnu kaže, Da je poslanik sallallahu alajhi ve selleme rekao čovjek stari a dvije osobine u njega uvijek ostaju. Kako stari odlazi dvije osobine. Prva je pohlepak. A druga nada u dug život. Čovjek da ostari, opet se nada još za jednu starost, da bude šukun deda. I tako, znači to je čovjek se samo na nikad ne misli da će preseliti se preseliti, umjesti se vratiti lahođ A ono, samo kriji, sakriji, tamo da niko ne vidi, imaš ti. Allah vam govoriti ljudima, nema. nemam, nemam, nemam. Allah što traži tebe, kada je vidiš, da imaš blagodat, da je pokažeš, iskazeš. I mi ćemo govoriti govorit o tome kada budemo govorili o kojem imenu? Šekur. Znači, govorit ćemo o tome, o tim Allaho da te barek te blagodatima koje je dariva, kako čovjek treba zahvaljivati. U biografiji Ahnefa ibn Kajsa Ibn Asakr prenosi da je jedne prilike vidio čovjeka kako drži dirhem u ruci. Pa ga pita, čiji je to dirhem? Kaže, moj. Kaže, moj dirhem. Kaže, bit tvoj samo ako go utrošiš. Samo ako go utrošiš, da bi kakvu nagradu stekao. Razumijete? Znači, bit će tada tvoj. Sad dok ga držiš, neće biti tvoj. Nije se pika da je tvoj. Ako ga utrošiš, bit će tvoj. Zatim kaže, riječi pjesnika, tebe i metak posjeduje, ako ga čuvaš a ako ga trošiš i mjetak je tvoj. Razumijete? Znači ti, a vi ne mogu da budeš i nego ne bude mjetak tvoj. Što danas imaš. Poslali sa Allaho ve i veseljeme, znači ono što bi imao u toku dana, za taj dan on bi udjeljivao. naredi dan, nova na farka. I tako. A mi znači sve nešto preskačemo i tražimo i razmišljamo o, znači kao što je Efendija, znači primjer, unučari, za unučari, za unučari. Treći post poznaju ova dva imena da treba znati da Allah subhanahu wa sunafak i obskrgu koju daje stvorejenjima nema poteškočiju u tome Znači, nikakav zamor poteškoća ne da će ne obuzima Allah te to su svojstva ovo su svojstva savršenstva Allah te bareke wa ta'ala da udjeljuje, a da ništa toga znači ne osjeća, ne da mu je teško to što udjeljuje, a koliko stvorenja ima, a kazali smo o svima njima, alate bare, kevetala, vodi brigu. Imao primjer u hadisu Kuciju, gdje kaže poslanik sa vseleme, robovi moji, kada bi prvi i posljednji od vas, ljudi i džin stali na jedno mjesto, zatim svaki od vas zatražio šta hoće, Od Allah'a te barek letala. Znači sva stvorenja stane na jednom mjestu. Od prvi i posljednji. Džina, i ljudi. I svi počnem tražiti od Allah'a te barek letala. Šta im treba. Zatim kaže, poslani sa Allaho, gdje se umuha diskursiju. Zatim da dam, kaže, svakom pojedinačno Svakom pojedincu ono što traži. To ne bi, kaže, umanjilo od onoga što je kod mene kao što igla umanji u mo od mora kada su moči izljuči. Zoned. Koliko igla ta može umanjiti od mora kada su moči izljuči? Što ostane? Ništa ne ostaje. Zaniste sva stvorenja, priješnji, prvi i posljednji, i džini isto tako i ljudi, da svi traže. Znao kada te celo pitao čovjek šta bi ti volio, šta želiš? Ali iskreno reči šta želiš? Pa po... Sve jednom riječi, sve što postoji, a da pobrajaš, da pobrajaš. Ne, da pobrajaš, znači stvari pojedinačne. Koliko stvari moglo pobrajati. I zna se svi da pobrajaju, svi da traži. I da svi mala dadne, ništa to umajilo, ne do njegovih riznica i rizka koje on te Tebare Kvetala posjedio. To je jedan od primjera koji govori o Lahoj Tebare Kvetala velčanstveni velikim riznicama. Zatim četvrti plod spoznaje ovih imena jeste Da Allah Tebare Kvetala ne daje obskrbu samo vjernici, nego da njegova nafaka, njegov risk koji daje, obuhvata i vjernike i nevjernike. Što ukazuje na veliku dobrotu i neizmjernu milost Allah Tebare Kvetala prema stvorenjima. Znači dok su živi, dok su na dunjalku, na ahirjetu su ukazali da nevjernik nema milost, nego ovo samo vezano za dunjalku i život na dunjalku. Allah džela šaanu kaže Allahu latifum bi ibadihi neizmjerno dobar prema svojim robovima. I on opskrbljuje koga on hoće. A pogledajte kako to završava, sa kojim završnim uh, imenima. Wa huwa al-qawiy zais tawani yak, snažni, el aziz moćni. Uh, Značenje neizbjerno dobar pre i svima njima daje. Zašto im daje? Jer on snažan, močan i jak i može to da dati. Kao ćeš ti rekli dati kad nisu u stanji, nisu u ugućnosti. Ali Allah je te tebarek snažan i močan da to da. S druge strani, što ukazuje da on ne daje nevijenicima što se boji nekoga, što ga je neko primorao na to. Nego on završao. Da ne bih slučajno ko kog pomislio, ružno Allah je te tebarek i letala, da on znači daje njima iz nekog straha, iz nečega, znači, ne, kao prijetnje, to ne postoji. Zašto? Zato što je Alaš ono najjačiji, najsnažniji, silniji i moćniji. Niko nije kao on. Zato završava, da bi čovjek promislio zašto im daje? Iz svoje dobrote prema njima, što je blag prema njima, što voli da dadne. Iz obročinstva, a s druge strane, nije, ni pod kakvom vrstom prisile ne daje to jer je on snažan i moćan i niko nije moćniji od njega, te bareke vatala. S druge strane, u, u hadisu Ebu Musa, koje smo mi više puta, koji blježi Buharija i Muslim, te kaže, poslanik sa Allahu alijekhi vaseleme, niko nije strpljiviji od Allaha, te bareke vatala. Na uvredama, zlije tema koje čuje, koji ga vrijeđaju, pripisuju mu dijete, a oni liječi i obskrbu daje. Razumijete, ljudi danas su, kad pogledate posao danas u ovo vrijeme koje je opisano tako da su mnoštvo ljudi bolesni, dušenim bolestima, ovi, oni, psički, svakakvi, onaj, svi su bolesni I sve njih, bare te barek da vodi brigu o njima, a koliko je među njima nevjernika koji ne zahvaljuju, niti tražu dala, da lada ih ih, nisu ni svjesni, ala liječi A s druge strane, opet im daje obskrbu, rizik vodi brigu oni ga vrijeđaju, psuju ga, pripisuju mu dijete, znači ima većih većih psovki, većih vrijeđanja, je znači late bare kvetara, od toga da mu se pripiše dijete da se psuje. Ali pored svega toga late bare je latif bi i vadihi. On je znači prema robojima svojim blag i ovo je značeno ono općenito kako smo kazali na početku koji je to ukazao sad i rahimahullah. Znači, da je ovaj risk se dijeli na posebnoj općenta, općenta obuhvata i vjernika, i nevjernika. Zatim, peti plod da je uzvišen Allah Tabaraka taj koji određuje koliko će kome dati na fake. Znači, je taj koji određuje koliko će kome dati, koliko će kome oduzeti, koliko kome pripada. Allah Želešanu kaže, ba'din Allah Želešanu Jednim daje više na drugima riska, opskrbi. Nači Allah Đelešanu jednim ljudima daje više od drugi Kad se misli na opskrbi, na riska. I to je habibio da Allahove te bare kretela mudrost. Nemo je da misli što je dao nekom drugom, da on pomisli da je bolji, da je draži mm. Allahu Đelešanu, vidjet ćemo znači ko je pomislio tako i kako su okončali. Ne golađe li še on daje nekom danas toliko, nekom toliko, tebi dao manje, kaže Alhamdulillah tome, budi zahvalan, Allahu Tebareke ve Ta'ala i očekuj nagradu za to. S druge strane, Allahume, gospodaru moj, ti si razak, prozukni, ti si taj koje opskremu daješ, podari meni opskremu. Traž od Alaha Tebareke ve Ta'ala, uvijek traži, jela Tebareke ve Ta'ala će se odazvati. Zatim Allah dželešanov kaže: Inna rabbaka yabsutu rizqa limen ja yasha'u ve yakdir. Zaista tvoj Gospodar daje obskrbu kome on hoće i uskraći od koga hoće. Jednim da, jedinom uskraći. To je njegovo pravo. Njegovo pravo. Mi ne pitamo zašto to radi i vjerujemo čvrsto u to i zadovoljni smo sa njegovim svim odlukama koje Allah Tebare Kvetala donosi. Zatim kaže Allah Žehošanu innahu kane bi'ibadihi habiran basira i zaista i on obaviješ na svojim robojima i sve te svoje robove dobro vidi. Znači obaviješ ne koliko kome što treba to dadne, koliko kome pripada, ko koliko zaslužuje, zna znači svačije stanje i svakog roba, svakog dobra, roba dobro vidi šta čini i šta radi. Od denesa radi Allahom se prenosi da je Allaho poslanik sallallahu alijek veseleme kazao Na sudnjem danu će se dovesti stanovnik džihennema Koji je živio najljepšim životom Koji najviše na fakke je imao na Dunjalku Zamislite tako koji na Dunjalku, danas tako Ali je propisan da bude ustavnika džihennema Pa će biti doveden pred Allaha tebare kevetana Pa će Allah dželešanu narediti da ga uvedu u ženem. Trgopati jedan samo djeli znači u ženem. Zatim nakon toga da se vrati i stane pred Alate barikota. I to će se desiti. Zatim će Galadriel Shanu upitati da li se ikada ikakvu ljepotu na Donjalu ko osjetio. On će kazati ne gospodaru, nikada nisam je potu nikak posjetio. A kakav je bio bio prije toga? najluksuznijim životom je živio na Dunjaluku. Kada uđe u Dženeta, je ja samo dio, kada izađe, zaboravit sve ono blagostanje koje je uživao na Dunjaluku. Zatim će biti doveden stanovnik Dženeta, pred Alah Tebare Kvetala, pa koji je bio, kakav, u mukama, problema i nedačama na Dunjaluku. Pa će Alah Đelšana reda se uvede samo jedan dio, i jedan dijelić u Dženet, zatim da se vrati pred Alah Zatim će Olađeš ono pitati ko prvog, o Ademov. Ademovu. Da li si ikada na Dunjaluku osjetio neku muku, neku tegobu, neki belaj? On će kazati ne, tako mi tvoje veličine. Nikada na Dunjaluku nisam osjetio tegobu, niti znači belaj, ni brstu nedači. daći. Zbog čega? Zbog svi onih blagodatišti osjetio samo u tom jednom dijeliću. Znači, ušao, izašao i zatim Ona Elašanče naretnje znači, u da se vodi znači od genet, a prvon reče se vodi u vatru. Bogodate znači te blagodati ženske koja očekuje genetlije. I sve ovo što čovjek uživlja, da li ima, da li nema, nač ova je dobio sve što je ima na dunjaluku se može dobiti. Razumijete Povezano se između u ovim primjerim. Sve je dobio od blagodati, svih uživanja koje može čovjek dobiti na dunjaluku. Na kraju ništa mu nije rijedlo. Ova nije ništa imao toga bio najvećim belajima i netačima na Dunjalogu. Na kraju dobio je takve i počeo se do lahate barek da je zaboravio sve ono što je proživljavao određen broj godina, godina na Dunjalogu. Zatim od plodova jeste da na faka, jer res koji čovjek posilje nikakav nije trag niti dokaz da lahat on te voli. Nikakav to nije dokaz. Znači koliko god da imaš kosebe pri sebi Nije dokaz da Tala te bareka je Tala voli. Koliko je ostalo da jaci? I ovo je znači obraćanje nevjernicima, džahlima, neznalicama koji smatraju što ima više imijet kao ga voli. Danas kada vidi kakav se znači nimaš što pri sebi, kod sebe, ono, kakav ti vjernic, ti kakak se da brine od tebe, nikad. Ali vidi na Ani kanedi užalo kaže Maša. Maša, znači. Zadovoljni ste tim. A Šano kaže: "Wa paru nahnu akthar wa mawalu wa auladu wa ma, nahnu, wa ma Oni se dive tome. mi. Pa kažu: "Mi kaže imamo više od vas imjetka i djece." I nikad nećemo biti kaženi. Nećemo sa Lađelom Šanom kažamati. Dajte se s tim da imaju mnoštvo imetka, i da imaju mnoštvo djece. I neće biti kaženja vam da lađaša. Allah što on kaže, reci, što da kaže. Kul in Ali kaže Allah što on, reci ti, Allah, moj gospodar, daj risk i obskrbu kome on te bare, koje tala hoće. Uskraći od koga hoće, pogledaj zadovoljstvo vijernika. Reci, habibi, znači kad ti kažu, Allah daj, tebi je to što ti je dao, dao ti je moj gospodar i tvoj gospodar. Meni je uskratio, tebi je dao. Ali kaže, većina ljudi ne zna, ne zna to što ti tvrdiš. Da lašan daje i da uskraćuje. Daje kome hoće, uskraćuje koga hoće. Tebi kao nevijeniku je dao to što ti je dao, ali nemoj si misliš da ti je to što ti je dao podigo od ređe i da tebe voli, meni da ne voli. Zašto? to što srdi čaj ti i u isto znači Nakon ovog ajta stojala što kaže وَمَا أَمُوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ بِلَّتِي تُقَرِّبُكُمْ إِنْدَ نَازُلُفًا Ni bogatstva vaša, ni djeca vaša, kaže lanašano, neće vas učiniti da budete bliski nama. Koliko god imaš imetka, koliko god da imaš djece, nemoj misliti da to nešto što ćete približiti Allah subhanahu wa ta'la. Neće. Zašto neće? Zato što nemaš onu osnovu ko sebe o što majstor Šank kaže il men amana wa amira salihan fa ulai ka lahum jazaa o simonaj koji povjeruje pravim ispravnim imanom počerati dobra djela takve očekuje nagrada kod alah Šank kaže kakva nagrada alah Šank kaže lahum jazaa u bima amiru wa hum fi l gurafati Nima će biti više osruka i nagrada kod Allaha Tebarek ve I svi će oni biti kod Allaha bare ve na visokim položajima, visokim odajama. I kakvi? Allah će znači kod Allaha sigurni, nikakvi nedača neće osjećati, niti bilo kakvu vrstu straha. Kod Allaha Tebarek ve Ta'ala. Kom je onaj koji bude illa men amene, wa amile saliha. Osim onaj koji bude vjerovao i dobra djela činio. I sve ove završirke, sve ajte koji ukazuju na ljepotu i zaradu dženeta, će dobiti samo onaj koji vjeruje i dobra djela radi. Ne onaj koji kaže vjerujem, a ne ja dobri djelak o sebe. Odvojio je djela od imana, od iskazivanja i potvrživanja. Znači ono što kažeš da ti u srcu i na jeziku mora potvrdi djelo. Takvi koji to budu učini radom, takvi ala dželšam će nagraditi, tim urufati velikim, visokim položajima i odajama kod njega te bareke, te bareke veteala. Zati Allah Željšanu njima isto tako uzrača i odgovara za onih koji kažu pa evo Allah nam daje to ne bi nam Allah dao ni metak, ni porod, ni djecu ni sve što vidite da nas na kraju posle toga kazne. Znači oni se zadive to ne pogledajte, sad nam ovo dao zato što nas voli, a ne da nas kazni. Allah Željšanu kaže E jahsebune enne manu midduhum bihi min min, min malim wa banin Kad oni smatraju da ono što i mi dajemo od Djece i imetka, što imaju znači da su nešto kod Allah na poslijem položenju. Zato što kaže da mi požurujemo za njih, da im dati filhajrat, u dobročinstvu, dobrim dijelima. Da mi kao požurujemo, da im damo i djecu i imetak što ih volimo, što ih cijenimo, znači što su dragi nama. Allah što kaže, ne, nikako, nego on to ne osjećaju on to ne svače. Znači, taj citajmeta koji imaju taj porodi i djecu i sve što im Allah džono dao, nije to što su oni posebni kad Allah džalal te nego što ne osjećaju i ne znaju da je is, znači ono što se vredni i ceni kod Allah džalal te barek iman i dobro djelo nikako djeca. A djeca će tek vjeriti za onoga koji bude vjerovao i dobra djela činio i ostavi za sebe dobro i hairlı diete koje će učiti dovu, znači od toga čovjek ima korist i na ahiret. A mimo toga, znači da ti nisi dobar a da osjećaš to što imaš, da imaš da posljedniko da lade te barekvetala u njegovom slučaju, nije, nije isto. Ovo ćemo ko boda stati, ovo pa ćemo naredni put ako boda nastaviti. Molim o lade te barekvetala da nam oprosti, da nam se smilije, da popravi naše stanje, da nam podari risiko sa kojim je on te barekvetala zadovoljan da koristimo. U onih stvari sve da lade te barekvetala zadovoljan, Dobrosti nama, naše rotajima i svim muslimanima, svim koji su preselili u ošahidu i koji su svjedočili Allahu te bareke vatala vahdanije, njegovu jednoću, na tim riječima preselili. Molim ga da popravi naše stanje u jedini naše safove, da popravi stanje svim muslimana u svijetu. Subhane ka Allah, mihamdi kaša ben la ilaha ilaha enta, da stakvir ka tuhu, ili